normal Então tu tome tanto com meu coração não deixe ele vir na solidão encabulado por voltar a sóis Depois que o que é confuso te deixar sorrir tu me devolvo o que tirou daqui que meu peito se abre de desata os nós Moi boa tarde, domingo. Hola, boa, tarde. boa tarde. Boa tarde. Domingo, domingo. Branco é, é, é coautor dun traballo ah. que, que, que ten que ver co cancioneiro galego portugués e que nos ah. facilitou precisamente Santi Veloso, que, que, que parece ser que a, a, a finais de, de, de mes vais a presentar no Culturgal, ¿non? Sí, logro dio 28, vamos a presentar xa para que Bueno, público un público máis amplio teña noticia deste libro que, vamos, que non deixa de ser unha publicación original e eh, moi interesante. Bueno, meu conto de vista, supoño que tamén espero que de outra moita xente. Hombre, precisamente no, por eso nos, por, nos por contacto, eso te, te, eh, te chamamos. Poremos contacto contigo sí. para que nos contes parte un, un, un, algo xa nos adiantou precisamente Santi Veloso, pero, pero uh, o importante é que a voso traballo de investigación o voso traballo de recopilación ten moito que ver con con, con, con e con, con letras que teñen moitísima similitude sí. no norte de Portugal Igual é, é, é a raya galega, tamén, non? Sí, efectivamente, bueno, moito máis que, que a raya, non? Uh -huh. eh, eh, realmente, o, eh, l, l, cando nos decatamos de que unha cantiga que cantaban un señor, unha boa de, de Ortigueira, por exemplo, uh -huh. Pois pues era exactamente eh, a mesma, con dúas palabras de diferencia, que, a que se cantaba en Mondín de Bastos, cerca de Braga. Uh -huh. Duas localidades que supoño que entre elas non hai ninguém que se conozca e o mellor ni nin sequera sabén que existen. Uh -huh. eh, vimos que eran a mesma. E a fonte uh -huh. que tiña estas cantigas era de transmisión oral uh -huh. de paisa fillos, Pois, dicemos, caramba, aquí está son dous, dous países dúas regiós, digamos, culturais que pertenecen a, a dúas entidades políticas mm -hmm. eh, separadas pero realmente a identidade en moitos de seus aspectos de culturais, neste caso as letras das cantigas tradicionais que nunca se escribiran pois son ou iguais ou moi parecidas Es decir que hai un fondo Eh, cultural eh, común entre esta amplia región que vai de, de, do Douro a, ao Cantábrico es que a pesar de, de da separación política durante séculos mm -hmm. en moi boa parte sigue sendo a mesmo sigue sendo común mm. hey, É todo que é que o, o traballo sí. o traballo que que, que, que a presentar precisamente chamase cancioneiro galego portugués non editado por ti mai, bueno, o sea por, por domingo é máis mais, mais un compañeiro, Dolores Logueira, no? que é un especialista, un profesor universitario, pero que antes de de, de eso recopilou un magnífico eh, cancioneiro de tradición oral da, da terra dos seus pais en Vallón, e que é un concello que está Eh, bueno no distrito do Porto eh, Douro Arriba eh, é unha persoa pois, moi enterada eh, que gosta moito destas de, de, de, de manifestacións populares en galego e en portugués que tamén chegou pois, a mesma conclusión eh, eh, vendo o cancionero que ele recollera e comparando despois co que, que se recollera en Galicia eu que é unhas -huh. similitudes, unhas semellanzas Eh, que non parece normal, non? son moitas, letras can de Cantigas non igual que a separación política que pues, impide cada vez máis pues, o contacto o cotidiano, participar nas mesmas festas. Eh, eh, si, eh, si estas cantigas fueran só un lado de outro do, da raya eh, política, pois pues, eh, poderíamos entender mellor, pero as eh, cantigas recolledas moi lonxe no mo norte de Galicia o, o sur de de Domiño Eh, son a, a mesma a, a mesma cantiga ¿no? entón el, o que parece que si non hai unha relación eh, constante, inmediata, cotidiana por decir así, non? de participar das mesmas festas de, de que a miña aboa eh, pues, me estuvera en Portugal ou a Bel estuvera en Galicia uh -huh. que tuveran as mismas fontes pero isto vai moito máis alá ¿no? son moitas cantigas e algun pues, os a, ao o século XVII, desde logo, Ou, eh? ou eh, letras e eh, eh, tamén cancios, como acabas de dicir, que, que, que teñen máis ou menos un, unha similitude ca, casi igual tanto en Portugal como, como como en Galicia, como como dixeches, non? E entonces é sí. eh, eh, unha amplitude do do cancioneiro galego portugués, non? Os pues, eh Vamos a ver, é un cancioneiro galaico portugués, pero un novo cancioneiro galaico portugués. Bien, Quero decir que, eh, os que estudiamos algo de literatura, pues, contarnos que o cancioneiro galaico portugués pues, son estes eh, eh, manuscritos que se escribiron por orden real ou, ou aristocrática no século 13 ou 14 ou como máximo XV, y que son eh, una poesía trovadoresca, y sí, eh, uh -huh. que, bueno, somos cancioneros así canónicos claro. galeico-portugués. Sí, sí, pero uh -huh. este nuevo cancionero galico portugués no se escribió nunca. Claro. Y, eh, eh, transmitióse oralmente, no sabemos desde qué tiempo, pero desde un tiempo en que la lengua no se diferenciara tanto como está diferenciada ahora, ¿no? Uh -huh. A pesar de que, claro, la segregación política... Las influencias que tuvo cada parte de estas partes separadas, pues básicamente que en Portugal eh, pues la literatura, digamos culta, tuvo un pulo enorme sobre todo a partir de, de descubrimiento, descubrimientos, del acceso a Brasil, ¿no? del de descubrimiento de, de América América en Galicia que sucedeu ao revés um, a, o empobrecemento da, das élites locais en beneficio de outras que falaban outra lengua e que é entón, o fixo que apenas escribira literatura en galego durante um, 300 anos polo menos eh? uh -huh. entón, cando eh, se, en nos séculos 18 ou 19 pois, persoas cultas empezando polos cregos, o país Sarmiento padre Sobreira Ah. Empezaron a interesarse por, eh, por por lo que cantaban as mozas ou os rapaces eh, das súas aldeas, do seu povo, porque lhes parecían, bueno, interesantes, era unha nova estética, no uh -huh. pues empezaron a escribirlas, non? Eh, en Portugal fixaron o mesmo, pero un pouco máis tarde, sobre todo a partir de finais do século XIX, uh -huh eh bueno, eh cando eh, pues l, eh, se descubrió, os estudiosos de da cultura galega e da portuguesa, descubrieron que nestas cantigas eh postas por escrito, pero que m, era que copiaban sí. a literatura eh, oral as cantigas ahora, dais, se, descubrieron a unas semellanzas sí. ou identidades en algun casos, sí. pois pues, que hm fixeron pensar eh, con razón pois que, que esta literatura que nunca fora escrita sí. tiña unha antigüedade enorme sí. e remitía a un momento eh, en que a lingua galega e a portuguesa eran moito máis parecidas do que son ahora sí. e tiñan un, un mesmo, digamos, repertorio de temas, sí. de actitudes, de personaxes, etcétera es decir que aí subyace, aquí, subyace unha cultura eh, comum en todo este ámbito eh, galaico-portugués eh, que nunca fora escrita hasta hasta que se recopilaron se, se copiaron da da oralidade no século XIX en un lado e ou outro que se descubreu esta identidade. Teño aquí uns eh, textos que poden que poden servir de exemplo, non sei se si hai sí, sí. algunha outra pergunta pertinente claro. en este momento. Si, sí, si, sí, si, sí. algún texto que, que, que, que claro que si, sí, que nos gustaría escoitar da tua propia investigación do teu traballo de, claro. de campo tan extraordinario por pa certo, falando de, tra aquí. de traballo de campo que tamén me parece que participache hai pouco, ou polo menos a, a principio de ano, non no estou seguro pero dende de, de, o Consello de Cultura Galega sabíamos, tiñamos unha noticia de que ti participaxe en un traballo de De, de, de aportación de casetes e cousas así, non? Para... para... Si, sí, eh, bueno, sí, efectivamente, a Sedinges ou o, ¿Eh? o Arquivo Sonoro de Galicia Que ten que, ten eh... que ver con, con ese traballo minucioso que ti estás facendo, non? Mm, bueno, tam, non é exactamente o, o mesmo terreno un, un traballo de campo, efectivamente, que o fixen nos anos 90 sí. E despois, cando tuve un, un pouco de tempo eh, No meu traballo, no, en 2008 sí. Mais ou menos, que eh, fixen unha serie de entrevistas mm. A cantadores, improvisadores, que Caray. ainda vivían daquela ¿no? sí, sí, sí, sí. Os que tiñan boa memoria, pues pois, foron moitas horas de grabación Caray. En Portugal que me no fixen Tambén tinha unha guía estas contiendas uh -huh. eh, verbais, eh uh -huh. de de de cantadores improvisadores, claro. ahí estas las 4 de la mañana hasta... eh, eh, eran eh, hay un material ahí eh muy interesante, lo claro. no que iba con una enquisa previa, uh -huh. de, pues, de que aprenderon, cómo se meteron en esto, uh -huh. eh, qué cousas eran las que máis apreciaba o público, uh -huh. que bueno, una serie de de pormenores que deron moita, moita información. Eu eh, eh, teño, pois, pues, eso, eh, un, o proxecto de, de algún día poder publicar unha cousa un pouco máis seria, máis fonda sobre este asunto, pero como Eh, o tempo premio eu xa teño setenta e oito anos claro. pois vin que non podía sí. eh, dedicar o todo o tempo. tempo que eu quero a, a, a, a estas gravacións outra vez que hai que escoltar que claro. hai que eh, ter bueno, claro. traballar, sí, ese sí. vin xa O que mellor sitio que o Artivos Honoro de Galicia claro. esta a de todo o mundo claro, claro, sí, claro. Sí. bueno, pois pues ahora, entonces, bueno, aparte de felicitarte e gracias porque ademais, me parece que pasado a o día 22 tendes tamén un acto aí en... en Moxía en a ¿qué, qué, sí, pues... en Academia Galega que tem un simposio sí, sí. e eh, bueno, aí vamos eh, darlle, pois, pues, un dos últimos eh, aldabonazos aí a a este ano letra letras galegas claro, claro. dedicado a, a cultura a, a cantarés, as cantareias o canto popular claro, claro. Pois pues, parabéns por a parte sí. que se toca parabéns muy, muy, pues, gracias parabéns. da miña parte, da de Carlos Nogueira sí. que un um, primeira serie como investigador de, uh -huh. da literatura popular portuguesa sí. e tamén xa sabes de Santi Veloso que promotor incansable en claro, ponte claro, nas ondas claro. de da cultura galega. Aí coincidirás con bastantes persoas coñecidas, eh, que nos en alguna ocasión as, as entrevistamos como Xulia Feixó ah, ou como sí. como que, que Xavier Díaz me parece que tamén participará ou alguén teñen tenido. Eh? Sí, eh, Xulia Feixó participa, participa esta eh, Dillares eh. eh, participa eh bueno, no teño que programa Antonio Santa Marina, eh, participa claro. eh claro. bueno, una serie de xente que ten un coñecemento moi sólido de, de da, da cultura da literatura de Galicia. Aquí sí. levan moitos anos traballando e aquílles debemos máis do que nos <risas> vamos poder pagar nunca. Muy, sí, bien, muy bien muy ben. Bueno, pues ahora, voltando o, de, o, o do cancioneiro, pois pues, eh, dicías de, que querías de, darnos algúns exemplos con respecto a, a esas letras m, tan semellantes de, en Portugal e en, en Galicia, non? Sí, sí. Pues, eh, sí, pues vamos con eles. Diga. Eh, tres ou catro temas. Claro, sí, sí, sí, sí. Eh, fantástico. Eh por certo, eh, no, eh, o no cancioneiro ten, eh, ten tamén o cancioneiro ten tamén un, un CD un, un, para poder escoitar algunhas pezas ou non. Bueno, eh, non tense de ten un QR ah. para que venite a, a arquivo sonoro de eh, Ah, bueno, aí moi ben. Debes escoltar, que as que están realmente musicadas porque sí. eh, eh, este material Pues recolleu un xente que sabía escribir, que xa era bastante, ¿no? e non sabía música. Claro. entonces recolleron o que sabía, ¿no? que sí, sí, era a letra, claro. a música claro. non a puderon recoller. Entón non existía, houve que ir musicando pouco a pouco, algúnas sí que se conhecían, que eran sí. tradicionais, variaban un sitio ou outro, pero eh, hai que remitirse xa ao canzoneiro de Inseng de 1888 onde aparestan pois cem partituras de dos, dos milleiros de cantigas que se recolleran hasta entón. Claro. Bueno, pois a ver, vamos, esta, estamos atentísimos, Viña, cando ti cando che domingo, sí. de podemos, que... podemos tres ou cuatro Sí, ejemplos. sí. sí. un eh, que é de tipo religioso, hai que ter en conta que no doutorito que lhe fixeron un pouco de caso a esta poesía, a esta literatura que cantaba eh, que eran as letras das de da xente do povo, dos analfabetos pues eran cregos eh? Ah, eh, yeah, yes. eran o padre Sarmiento eh, que o que recolle esta mm, ah, eh, e recollida en 1758 nada menos oh, li, eh, Santo San justo da Fraga uh -huh. Casamenteiro das Bellas Por que non casáis as mozas? Que mal fixeron Xenonela. elas? Xenonela. Sí, sí, sí. Xenonela. Eh, Xenonela. En Portugal recolhese no cancioneiro de Mandín de Bastos, o, eh, o cambio de, eh, de, de santo, Pero eh, San Gonzalo de Amarante, casamenteiro das vellas, por que non casáis as novas? Que malvos fixeron elas? é ah, o mesmo cambia de, cambia de santo, pero é o mesmo claro, que sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Claro a galega foi recolhida en 1700 e pico e a, e a portuguesa en, en 1940 quede decir tamén que esta cantiga devía de cantar en Portugal eh uh -huh. antes por lo menos al mesmo tempo eh, que que se cantaba en Galicia, que se recolle. Uh -huh. Porque son a mesma cantiga. Uh -huh. ¿sí? Claro, claro. Ah, se sí, sí. decir que eh, máis tarde el, el, a procedencia eh de paisas fillas ou de naizas fillas e uh -huh. así. Oral, claro, como ti dis, oral, lógico, si, si. Sí, sí, sí. sí. sí, sí eh, bueno, eh, por exemplo eh unha eh que, que di Eh, mm, eh vamos a ver eh, mm, una que recoge precisamente Rosalía de Castro, eh, pero mm, eh, pues mucho después como lema de, de una de unas cantigas antiguas, eh, que con eh eh tiene un corazón quemando con una chave para abrir. Ni eu teño máis que darte, entimeis que me pedir. Mm. Eh Rosalía, que incorpora a obras escritas sobre a sua obra culta, tal, uh -huh. eh, em Portugal recolhe esta que diz, aqui tens meu coração e as chaves para abrir, não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Tá? Mesmo, sim, sim, sim, com coincidências assim, sí, sí, muy, sí, muy evidentes, sí, não? Sim, sí, sim. Sí. Era raro sí, que dun faltase rasalía pelo medio. Tamén, tamén. Sí, sí, sí. que foi aquí a, a primera que recolleu, vamos, e sí. xa era era anterior, pero ela tomou unha uh -huh. tomou unha de de un cancionero co bueno, anterior, pero bueno, sí, pero sí, era sí. auténtico material folclórico, ¿no? Lo pojo. Sí. Otra, vamos aquí con capa perúltima, que al, eh de en 1869 recolleu Casal, un médico de Pontevedrés que fixo un, un canconeiro excelente e non moi conhecido e así está Al cipreste non se rega porque na lentura nace Amor firme non se olvida por máis martirios que pase Ajá, e a, a portuguesa que é unha cantiga que que está que, que circula con música e todo Dixeronos de De, de Terra a Terra un conjunto eh, moi interesante este o um, o título é un mayón de mira. Diría así, o ciprés o ciprés que non se rega da mesma se cura na que en firme non se muda, por máis martirios que paz. Ah, mente, mira. Tamén é prácticamente pues eh la misma eh, la misma coicha sí, eh, cambiar eh, tú palabras pero similitud perfecta, perfecta claro, claro sí sí sí y, eh, bueno eh cosas de este tipo mm. Mm, eh, por ejemplo en relacións familiares que sempre foron así algo complicadas pero eh foron tanto aquí como a la eh, mm -hmm. eh recolles en el 1889 esta mesmo casal y mi sogra Carmen Mal Miña cuñada tamén. Queira me ben o meu home, non se me dá por ninguén. Claro. Eh, os portugueses <ríe> recolhidos en 1980... Non, é xa do século XIX tamén. Sí. Eh, miña sogra quer-me mal. Miña cuñada tamén. Que me importa miña sogra? Queira me sou filho ben. <risa> Estas diferencias, pero sí, o, sí. o asunto é eh, Prácticamente o mesmo Bueno, sí. así podíamos seguir claro. eh, con Cunha cantiga infantil E terminamos o a sea, con ela, non? Sí. Eh, eh, a cantiga galega Tamén de Centenoide Manoelinho foi ao viño, rompeu o xarro no camiño Mal polo xarro, mal, mal polo viño Mal polo, polo cu de Manoelinho Este é sí. cantado O recitador de Neno y, O mellor moito seno sí. sí, sí, sou Sí, sí, sí, ainda, ainda, sí, sí, sí. E en Portugal, eh, eh, pois, pues, recolhe-se tamén o, no século XX, eh, Fernandinho, eh, cambia de protagonista, Fernandinho foi o vinho, quebrou o copo pelo caminho. Aí do copo, aí do vinho, aí do cu de Fernandinho. Sim, sí. eh, é mesmo, claro. Eh, pues, é mesmo. un pouco de toda a religión, o amor, sí, sí, sí, as suas familiares, sí. a que os eh, de todo hai unha afinidade enorme desta cultura que non se escreveu nunca, pero que ao mellor precisamente por eso ten unha autenticidade eh que, que bueno, que que é evidente, non? É unha cultura que nosotros pertencemos ainda, en moi boa parte Claro. Queiramos ou non queiramos Claro que sí, claro que sí Además, A similitude é tanta que non, sí, sí, non ten fronteira Non hai, non hai precisamente sí. raya Non, eh, no, eh, eh, no, efectivamente non. As, as rayas serviron de pouco Bueno, sí, algo, de algo serviron, claro Pero, sí. pero non foron capaces de, de aislar uns de outros Claro, eh, sí, claro que sí no. Bueno, é eh, eh, un proceso extraordinario Por certo, vais a presentar Quere dicirse que ainda non está a venta, non? Non, este libro, eu creo que non ten valor venal Non, non o van a poñer a venta eh, eh, Si, si hai que pedirlo a, a Deputación da Coruña hmm. Porque creo que non o van a distribuir en, en librerías ah. eh, eh, Para, bueno, creo hay que... Si, si, é unha edición particular, saben? Digamos que é unha edición que venal ven. da, da propia Deputación E eh, editou mesmo, sí, non é non? Si, si, si É unha edición moi atractiva Eh, que son as ilustracións. O vostede é un me Andrés Meixide. Carai. Están moi adaptadas cous pues, cada cada debuixo, cada eh, ilustración a, aos textos na páxina eh, no que están eh realmente un libro moi moi atractivo. Moi no ben. Que, no bueno, no entonces non contigo, senón pola forza. Entonces a que escribirlle precisamente a deputación ao departamento de cultura, non? Para, sí, para eh, solicitar. Eh, a de, deputada moi moi sensible para estas cousas, a estamos moi agradecidos, que se chama Sol Agra, é deputada de Lingua e de Igualdade, eu creo que estaría disposta a difundirlo desde mil amores. Pois, pois eu intentarei poñernos co, como medio de comunicación co, comunicarme con, con, con, con coa diputación sí. en eh, eh, eh, mandarlle un, un correo precisamente personalizado a, a Sol Agra, como diste eh, a ver se si somos capaces de iso de, de, eso, de, de, de, eh, de hacer, conseguir algo de conseguir algo alguna... sí, eu creo que isto eu creo que, que o distribuente o dan que, que o envían sin, sin ningún tipo de problemas Creo, eh, no quiero pecar de optimista, sí, sí, pero sí, sí no, es una dirección ya precisamente para, hombre, para que... institución para, para divulgación, propiamente dicho, lo ¿no? que estás diciendo tú, lógicamente. Bueno, eh, Domingo, que fue un bueno. placer, fue un honra pero yo... Yo un honor, pues, sí, terte aquí en las ondas de Radio bueno. Sonboy, claro digo que enteño que agradecervos que lle deedes publicidade áha cultura galega en estes aspectos que nós consideramos auténticos, auténtica cultura Tal. e que os galegos que andan por lo mediterráneo adiante por eh, todo el yo... mundo que pues, puedan eh, sentirse galegos claro, claro que sí, y os, os catalás sentirse también bueno. eh, partícipes de ese trabajo tan, tan importante eh. lógicamente, eh. para no ser un placer vuelvo a repetir un honra agradecerche muchísimo que perderas estos minutinhos connosco, pero que que que bueno, pois é un documento que vai a quedar aquí para a posteridade e eh, que, ademais, somos primicia en Cataluña para isto. Alegro-me moito. Veña, eh, cando, eh, cando, eh, cando terminemos o programa, cando, o noso técnico nos facilitará e eh, me enviará mucho o audio para que cheque de que moi recordo. Moito, moitas pues gracias. Moitísimas gracias, un Domingo. Aperta, e, un gracias. Veña, unha un aperta grande.